Pesimistul nu-și prezentul. Când dansa, se gândea că timpul îi va topi oasele și va trebui să meargă în cârge. Dacă nevasta îl ruga să-i spună dragă, el o vedea schelet sub pomi în cimitir. Când fica îi aducea în dar un nepoțel, o și vedea trecută în alte zări. Când scria o carte, se temea că nu îi va fi doar șoaptă. Curând n-a mai dansat și a pășit într-un baston. Soția i-a plecat cu un amant care o ducea în brațe printre ierburi. Fică-sa e dincolo de orizonturi în alte țări. Cartea a rămas un monument. Pesimistul își plânge acum trecutul.